Аніта Лус, Жельтмени воліють білявих. Розділ перший Жельтмени воліють білявих. Березня 16-го. Учора я разом з одним моїм знайомим жильтменом обідала в ресторані Рітця, і він сказав мені, мовляв, якщо б я була взяла олівця та папір і почала б записувати всі мої думки, то вийшла б ціла книжка. Я мало не розсміялася йому просто в обличчя. Бо ж з моїх думок, насправді, вийшла б не одна книжка, а ціла полиця енциклопедії. Я хочу цим сказати, що я, власне кажучи, тільки ти роблю, що думаю. Це моя найулюбленіша розвага. Я іноді сиджу цілі години І ніби нічого не роблю, крім як думаю І ось цей джельтмен сказав, що дівчина з мозком Має не лише думати, але ще й робити щось І він ще сказав, що він відразу ж бачить Чи є в кого мозок, бо ж він є сенатор І майже весь час живе в Вашингтоні і коли йому трапляється мати контракт з кимсь, хто має мозок у голові, він одразу ж це помічає. Але ж з усього цього так таки нічого й не вийшло б, якщо він не надіслав мені сьогодні зранку книжку. Коли моя покоївка принесла мені її, я сказала їй, ну ось, люлю, ще одна книжка, а ми не прочитали ще й половини тих, що вже в нас є. Але ж, розгорнувши книжку, я побачила, що всі чисто сторінки, так, просто білий папір. І я пригадала, що казав мені знайомий джельтмен. І тоді я второпала, що то щоденник. Таким робом, замість читати книжок, я сама пишу книжку. Але зараз уже 16 березня. І, звичайно, вже запізно починати з січня. Але це байдуже божний друг, містер Ейсман, перебував у місті майже весь січень і весь лютий. А коли він у місті, тоді один день точнісінько скидається на подальший. Справа в тім, що містер Ейсман має гуртову торгівлю гудзиками у Чикаго. Він той самий джельтмен – що відомий майже всьому Чікагові, як гус Ейсман Гуцковий король. Цей джельтмен дуже цікавиться моєю освітою. Тому він щоразу прийде до Нью-Йорку, щоб побачити, наскільки я розвинулась з останнього часу. Але ж, коли містер Ейсман є в Нью-Йорці, ми, здається, робимо весь час одне й те саме, і коли б я записала, як ми провели один день, мені треба було поставити лапки для всіх інших днів. Тобто ми завжди обідаємо в кольоні, потім їдемо до театру, потім до Трокадеру, відтіля містер Ейсман проважає мене додому. Ну, і звичайно, коли Джертмен цікавиться світою молодої дівчини, Йому до вподоби залишитись порозмовляти з нею про все, що трапилося в день, та й засидітися досить пізно. Тому другого дня я, звичайно, почуваю себе втомленою, не підвожуся аж доти, коли часу уже одягатися на обід та їхати до кольоні. Чудернацька таки буде штука, коли з мене вийде письменниця. Бо ж розумієте, вдома, у Літ-Лороці, в Арканзасі, в родині мене всі прагнули, щоб я серйозно вдалася до музики. Всі мої друзі казали, що в мене талант, і всі вони набридали і надокучали мені, щоб я якнайбільше вправлялася. Але ж якось я завжди нудилася вправами». Тобто я просто не могла сидіти цілі години і години і вправлятися лише заради кар'єри. Так, що якось я дала волю своєму темпераментові, жбурнула стару мандоліну в куток через цілу кімнату і від того часу навіть близько до неї не підходила. Але ж писати – це зовсім інша справа. Тут вам не треба ані вчитися, ані вправлятися. І це значно більше пасує до мого темпераменту. А вправи дуже погано впливають на нього. А зараз мені навіть майже смішно. Я щойно помітила, що списала геть чисто ж дві сторінки до 18 березня. Отже, цього стане на сьогодні і на завтра. Вже ж з цього можна зрозуміти, з яким темпераментом я беруся до справи. Скоро я щось почала. Вересня 19-го. Отже, вчора ввечері приходила Дороті і розповідала мені, що якийсь джельтмен репрезентував їй у вестибюлі у ріцца. І ось вони разом поснідали, потім пили чай обідали, потім поїхали до театру, а потім до Трукадеру. Отже, Дороті каже, що його ім'я – лорд Кукслей, але вона зве його просто Куку. -ку. І ще Дороті сказала, чому б нам усім, і мені, і їй, і Куку, -ку, не поїхати ввечері до фолі, взявши заразом разом також і гуса, якщо він у місті. Тут ми навіть трохи посварилися з Дороті. Бо ж, щоразу як Дороті починає говорити на тему про містера Ейсмана, вона зве містера Ейсмана Гус, немов вона не розуміє. Що коли такий солідний джельтмен, як містер Ейсман, витрачає таку силу грошей на виховання молодої дівчини, то зовсім не личить називати його по імені. Ба, навіть мені на думку не спадає Ніколи називати містера Ейсмана по імені Але ж, коли я хочу якось його назвати Я зву його Татусику Та й ти ніколи не вживаю цієї назви Татусику Привселюдно Потім я сказала Дороті Що містер Ейсман приїде до міста лише за два дні А потім ми з Дороті та Куку вирушили до фолі. Отже, сьогодні зранку цей Куку вже з'явився до мене з тим, щоб запропонувати мені поснідати у Ну, і зарозумілі ж ці чужоземці. Лише через те, що Куку англієць та лорд, йому примріялось що молодій дівчині цікаво марнувати цілі години на сніданок з ниморіця, коли він ані про що інше не розмовляє, як про якусь виставку в якомусь місті, що зветься Тібет, де він щойно побував. І ось, розумієте, порозмовлявши з ним цілі години, я лише про те й довідалась, що там живе сила самих китайців, Справді, я буду дуже рада бачити містера Ейсмана, коли він приїде, бо ж він завжди розмовляє про щось цікаве. Наприклад, останнього разу, як він був тут, він подарував мені чудову смарагдову обручку. А на тому тижні – день мого народження. А для врочистих днів у нього завжди в запасі є чарівні сюрпризи. Я хотіла була сьогодні снідати вріцца разом з Дороті. Та, звичайно, куку зіпсував мені всю справу. Вчора я йому сказала, що не можу сьогодні з ним снідати, бо ж до міста приїхав у справах мій брат. А в нього свинка, так що я ж ніяк не можу залишити його на самоті. А тепер, звичайно, якщо я поїду до ріця, я обов'язково напорюся там на куку. До речі, мене саму іноді дивує, яка багата в мене уява. Бо ж розумієте, жодного брата в мене немає. А про свинку я ніколи не думала. Отже, немає нічого дивного, що мені так легко писати. Отже, у я хотіла снідати, бо ж там зараз перебуває містер Чаплін, а я люблю підтримувати старі знайомства. Я зустрічалась раз з містером Чапліном, коли ми обидва працювали в одному і тому самому фільмі у Голлівуді, а я певна, що він упізнав би мене. Джельтмени ніби завжди добре пам'ятають білявих, Справа в тім, що єдина кар'єра, що я її полюбляю, крім літератури, була б кар'єра кінозірки. І перші мої кроки тут були дуже щасливі, коли містер Ейсман змусив мене покинути кіно. Ну, звичайно, коли Чертмен виявляє стільки дружнього інтересу до виховання молодої дівчини, як то робить містер Ейсман – ви розумієте, їй доводиться показувати, як вона поцінює таке дружнє ставлення, а він треба вам сказати проти того, щоб з дівчини була кіноактриса, бо ж мати його дуже ортодоксальна. Березня 20-го містер Ейсман приїздить завтра щоб вчасно не спіти на день мого народження. І ось мені спало на думку, що було б чудово хоч разочок повеселитися перше, ніж він приїде. І ось учора ввечері я запросила до себе кількох літераторів, щоб погуляти з ними вечір, бо ж містер Ейсман дуже полюбляє, щоб мене по-простому відвідували люди літературного світу. Це видно, він турбується тим, щоб така молода дівчина, як я, перш за все дбала бала за те, щоб удосконалити свій розумовий розвиток. Тому він так і цікавиться мною, що я завжди намагаюся удосконалити свій розвиток і марнувати час не люблю. І містер Ейсман хоче, щоб у мене було те, що французи звуть Сильйо, це значить, коли ввечері публіка збирається докупи і всі вдосконалюють свій розвиток. Тому я запросила всіх розумних людей, яких лише могла пригадати. Отже, я згадала за одного джельтмена, що є професором усіх чисто економік у Колумбійському коледжі, потім одного редактора, що з нього знаменитий редактор Нью-Йоркської газети – Іще одного джертмена, славнозвісного драматурга, що пише дуже, дуже славнозвісні п'єси і геть усі про життя. Я гадаю, що всі знають його прізвище, лише аж ніяк не можу запам'ятати його, бо ж ми всі його щирі друзі, звемо його просто Сем. А Сем спитав, чи можна йому привезти сюди ще одного джельтмена, що пише новелі про Англію. Я сказала, що можна, і він його привів. Всі вони зібралися ввечері, я покликала ще Глорію та Дороті, а джельтмени принесли з собою своєї власної випивки. Звичайно, сьогодні зранку вигляд дому нагадував землетрус, і ми з Люлю Працювали, як то кажуть, мов собаки, щоб усе почистити та дати ладу. Та оскільки часу потрібно буде, щоб повісити знов люстру на її місце? Це один Бог знає. Березня 22-го. Ось і день мого народження. Прийшов він і минув. Але ж, правду кажучи, дуже сумно. На мій погляд, коли Джельтмен так по-дружньому цікавиться освітою молодої дівчини, як Гус Ейсман, то він сам у би прагнути, щоб у неї був найкращий гранчастий діамант у цілому нью йорці Нема чого ховатися. Я була цілком розчарована, коли він з'явився до мене з якимось дріб'язком. Просто нема було на що дивитись. Я йому... Звичайно, сказала, що це дуже мило, але що в мене жахлива мігрень. І що краще, мені буде пролежати цілий день, не підносячи фіранок з вікон. А завтра, мабуть, я його прийму. Бо навіть Люлю була тієї думки, що діамант надто вже малий, і що на моєму місці вона вжила брішучих заходів, вона вважає, що старе прислів'я має рацію. Треба вміти залишати чоловіків, доки ти ще гарна. Але ж під обід він знову приїхав і привіз справді таке дуже-дуже гарну обручку з діамантами, так, що я була цілком задоволена і видужала. Отже, ми поїхали пообідати до кольоні, а потім до театру, а вечеряти до трокодеру, як завжди, коли він у місті. Але ж я мушу сказати до його чести, що він зрозумів і відчув, як він мене скривдив. І він увесь час говорив про те, що справи йдуть погано, і що на гузикових фабриках сила більшовиків, що нічого більше не роблять, як тільки турботи. Взагалі містер Ейсман почуває, що країна на краю більшовизму. І це мене дуже турбує. Я гадаю, що якщо більшовики справді таки прийдуть до нас, то в нас є тільки один жильтмен, що може з ними впоратись – це містер Гріфіц. Я не можу забути, як він ставив «Нетерпимість» – це був останній фільм, що в ньому я грала Саме перше того, як містер Ейсман змусив мене відмовитись від моєї кар'єри Грала я там одну з дівчат, що зумлівають під час бою, коли всі джельтмени падають з вежі Так ось коли я бачила, як містер Грифіц командував усією цією силою народу нетерпимості, я зрозуміла, що він людина здатна на все. І я, справді, тієї думки, що американський уряд мусив би сказати містеру Гріфітсу, щоб він був на на той випадок, якщо більшовикам спаде на думку щенити ОТЕ. Я забула зазначити, що англійський джельтмен, який пише новелі, дуже цікавився мною. Скоро довідався, що я беру участь у літературі. Він почав щодня відвідувати мене, і я двічі їздила з ним пити чай. І ось він на мій народження надіслав мені повне зібрання творів одного джельтмена на прізвище «Містер Конрад». У нього, здається, всі твори про морські мандрівки, хоч я мала час, лише аби їх проглянути одним оком. Я завжди полюблювала читати про морські мандрівки, саме від того часу, як позувала містерові Крісті для бгортки до новелі Макграта, де пишеться про мандрівку океану, бо я завжди кажу, що ніде гарненька дівчина не має такого цікавого вигляду, як на пароплаві чи, скажімо, хоч на яхті. Отже, англійського джельтмена звуть Джеральд Лемсон. Як, певно, відомо всім, то лише читав його новелі. Він ще надіслав мені кілька своїх романів. У всіх їх розповідається про англійських джельтменів середнього віку що мешкають в околицях Лондону і, здається, тільки те й роблять, що їстить велосипедами. А це зовсім не подібно до нашої Америки, хіба що так у нас на Пальвомому узбережжі. Я розповіла містерові Лемсонові, що я записую всі свої думки, а він сказав, що він зразу ж, першої хвилини, як побачив мене, почув, що мені щось є. Отже, коли ми ближче зазнайомимося, я йому дам прочитати мого щоденника. Я розповіла про нього навіть містеру Ейсманові. І він був дуже задоволений, бо ж містер Лемсон досить славнозвісна людина. І виявляється, містер Ейсман прочитав усі його твори, коли їздив залізницею, а містер Ейсман Дуже полюбляє знайомитися з славнозвісними людьми і запрошувати їх обідати щось суботи врідся. Але ж, звичайно, я не сказала містеру Ейсманові, що трохи втелепалася містера Лемсона, а правду кажучи, так саме воно є. Хоч містер Ейсман тієї думки, що я цікавлюся ним лише, як читачка письменнику. Березня 30-го. Нарешті, містер Ейсман поїхав на 20-те століття. Я мушу сказати, що я таки втомилася і дуже рада, що можу трохи відпочити. Я не від того, звичайно, щоб йти до ліжка пізно, коли можна потанцювати, але ж містер Ейсман не дуже гарний танцюриста. Так що ми просто собі посижуємо, п'ємо шампану та закусуємо. І, звичайно, я не танцюю ані з ким іншим, коли буваю десь вкупі з містером Ейсманом. Але ж містер Ейсман і Джері, як містер Лемсон, прохав мене його звати, дуже заприятелювали, і ми провели кілька приємних вечорів разом у трьох. А коли містер Ейсман нарешті поїхав, ми з Джеррі вирішили провести вечір у купі. І Джеррі сказав, щоб я не дуже чепурилась, бо ж Джеррі любить мені більш за все мою душу. Тоді мені довелося сказати Джеррі, що коли б усі чоловіки скидалися на нього, то мадам Франсис довелося б лише зачинити свою модну майстерню. Та збанкрутувати. Але Джері не любить, коли молоді дівчата являють собою лише ляльок. Він любить, щоб вони приносили щовечора чоловікові пантофлі і допомагали йому забувати все, що він пережив. То перше, ніж містер Ейсман поїхав до Чикаго, він сказав мені, що влітку поїде до Парижу у своїх комерційних справах. І скидається на те, що в нього є намір запропонувати мені у подарунок мандрівку до Парижу. Він бо каже, що ніщо так не сприяє освіті й вихованню, як мандрівка. Здається, це правда. Дороті, принаймі, торішня їх мандрівка була дуже корисна, я ніколи не втомлювалась слухати, як вона розповідала, передаючи мені свої враження. Наприклад, про те, що в парижських релях замість коней – свині. Але ж, направду кажучи, я ще не знаю, чи радіти мені, чи ні. Бо ж, якщо я поїду до Парижу, мені, звичайно, доведеться розлучити Джері. А ми з Джері твердо постановили не розлучатись від цього часу до віку. Березня 31-го. Учора ввечері ми Джері обідали в якомусь гернатському місці, де ми їли розбіг та смажену картоплю. Тобто він хоче, щоб я завжди їла те, що він зве поживними речами, про що більшість жельмені, здається, ніколи не думає. Отже, потім ми сіли до гарного кебу і довго їздили парком. Джеррі, бо сказав що мені корисно бути на свіжому повітрі. Це дуже приємно, коли хтось за тебе думає про такі речі, про які джельтмени, звичайно, не думають. Ми досі довго розмовляли, а треба сказати, джерю вміє витягти з тебе все, що йому треба. І я йому розповіла багато такого, про що навіть не хочу писати у своєму щоденникові. Коли він почув, яке було моє життя, він навіть зажурився. І в нас обох були на очах сльози. Він сказав, що він ніколи не міг би уявити собі, щоб дівчина могла так багато пережити, як я, і вийти з усього цього така люба, як я. Нерозлютована. Джері її думки, що більшість чоловіків Брутальні тварини і зовсім не думають про те, що в дівчини є душа. Виявляється, у Джері самого сила неприємностей, і він навіть одружитися не може через свою жінку. Вони ніколи не були закохані одне в одного, але ж вона була суфражистка і поставила йому вимогу, щоб він з нею женився. Що ж він міг вдіяти? І ось ми їздили парком, аж до пізньої ночі, розмовляли та філософували. Зрештою я йому сказала, що, на мою думку, найвища форма цивілізації – це пташине життя. А Джеррі тоді назвав мене своєю маленькою мислительницею. А я, Далебі, не буду здивована, якщо мої думки додадуть йому кілька ідей, для його творів. Бо Джері каже, що він ніколи не надибував дівчат з такою подобою, як у мене, що мали б так багато в голові. Він уже майже зневірився розшукати свій ідеал, коли раптом наші шляхи схристилися. На це йому сказала, що я завжди була тієї думки, що такі речі майже завжди спосилає людям доля. Тоді Джеррі сказав, що я нагадую йому Гелену Троянську, що була грецького походження. Але ж я знаю, лише одного грека – це грецький джельтмен, що його звуть містер Георгополіс. Він дуже багатий, і ми з Дороті прозвали його крамничник, бо ж його можна викликати першої ліпшої години дня – і запропонувати йому піти до крамниць чогось купити. І він від цього завжди в захоплені не так, як більше джельтменів. До того ж, йому цілком байдуже, що скільки коштує. Я вважаю, що містер Георгополіс дуже культурна людина. Я знаю багатьох джельтменів, що знають розмовляти з льокаями французькою мовою. А містер Георгополіс знає розмовляти з ними також і грецькою. А це вже неабияка річ. Мало хто на це спроможний. Квітня першого. Я ставлюсь надто пильно до того, як я пишу мій щоденник. Від того часу, як я пишу його для Джеррі, Ми маємо на меті якось прочитати його вкупі у вечорі коло каміну. Але ж Джеррі сьогодні ввечері їде до Бостону, бо ж він має читати у Бостоні лекцію про свої твори. А втім, він хоче повернутися якнайскорше. Я постановила весь час дбати за те, щоб удосконалювати свій розвиток, доки він повернеться. А сьогодні ми з ним поїдемо до музею на 5-й Авеню. Джері хоче показати мені один надзвичайний кубок роботи старовинного ювеліра на прізвище містер Черліні. Він ще хоче, щоб я прочитала життєпис містера Черліні, страшенно-страшенно гарну книжку і зовсім не нудну, доки він буде в Бостоні. Сьогодні зранку позвонив телефону мій приятель, славнозвісний письменник, його звуть Сем, і запросив мене на літературну вечірку що її він так ще кілька літераторів влаштовує для Флоренс Мілс у Гарлемі. Але ж Джеррі аж ніяк не хоче, щоб я їхала туди з Семом. Сем, бо завжди розповідає не дуже пристойні анекдоти. Щодо мене особисто, я додержуюся дуже широких поглядів, і я завжди кажу, що нічого не маю проти таких анекдот, аби вони справді були дотепні. В мене, тобто, дуже розвинене почуття гумору. Але жері каже, що Сем не завжди, до речі, добирає свої анекдоти, і що краще мені з ним не їздити. І ось я залишуся вдома і читатиму замість усього книжку про містера Челіні, бо ж зрештою єдине, чим я справді цікавлюся – це вдосконалити свій розвиток. Так що я більш нічого не робитому весь той час, що Джеррі пробуде в Бостоні. І хоч я ось зараз дістала калограму від Віллі Гвінна, що він завтра приїздить з Європи, але ж я й не подумаю марнувати час на те, щоб побачитися з ним. Що казати, він дуже милий хлопець, але ще варт марнувати на нього час після того, як я зустріла такого жальтмена, як Жері.